د تاسې اورور پښتنو کول چې په پاکستان کې اوس په خارونه کې زینې رادیو غاڼې دي اسلامی خبرونه لری ترانېم پکې وای ناتونم پکې وای زینې مسلمان پکې کوي چې اوس په داو رادیو غاڼو باور وکوي نه کوو دوی ته په کم نظر باندې غورو د دوست په نظر ورته غورو د دوښمن په نظر ورته غورو دا وضعیت د دوی مشکوک دی ولا مشکوک دی ځکه چې لوی خو د نظام او د حکومت ته غورو هغه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 دوی ته بیاوالی فاندونه ورکي دوی ته بیالی بود جو وررکي دوی ته بیا وللی مرې ور سره کوي لی د جازهه ورک کوي چېډوو چل پوتونو چللی مکتب چل مدرسه و چلی دارو له و چل یو بل و کوي دوی ته څنګه اجزهه رکي نو یخ به داسې وي چې اسلام په اړه باې به د دواړ اخیده دا یو ډول وي او د اسلام به دواه په یو ډولفهبانې وربانې پوهږي او یا به داسې چې په به فروي دې مجاهدینو اسلام به د الله اسلام محمدی اسلام او د اسلام به هغه چې امریکایانو ډیزاین کړی امریکایانو جوړ کړی امریکایی اسلام یا ماډرن دیموکراټیک اسلام چې دوی ورته وایي نوې متمدن دیموکراټیک اسلام په دې باره کې کافی درسونه دي منګ ان شاء الله تاسو به واوري چې امریکایانو لزان نه اسلام جوړ کړی دی دغه لپاره ارکان تا کې دی دغه حدود تا کې دی دغه لپاره به اطباء تشخيص چې د دې پیروان څوک کېدل شي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 دی اصل حقیقت په اړه چې ما تاسو ما نه دی زبا یو خبرې تاسو کې شریکه کوم کله چې امریکا افغانستان تر هغه له افغانستان اشغال كه. تر اشغال مخه هم دوی برنامه پروگرام نو ورتنیوله تر اشغال او بیا روس ته په 2001 کال کې دی امریکا هغه مشهور تحقیقاتی ادارې چې ما تاسو سره په افغانستان کې دی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 یوی دی د وژن انا منی چې موږ مسلمانان یو یو تخبل مسلمانان یو د تل طرفه دا خبر څنګه و من او دوی م خبره دا چې دوی پزړونو کې د خلاف کرکه دا تاوجن حالات دی دوی موږ ته د جنگی دښمن پسترګ او په مانوي شکل په خلاف د مبارزې لپاره ويمن گډیت ضرورت لري چې په مسلمانانو کې اغه جهتونه اغه خلق اغه شخصیتونه او اغه فرصتونه ولټو او د مسلمانانو په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 په تجارت کې د دین نه تطبیق کیږي په سیاست کې د دین نه تطبیق کیږي په نظامی او کې د دین نه تطبیق کیږي په اقتصاد کې د دین نه تطبیق کیږي په تعلیم کې د دین نه تطبیق کیږي د ټولنې په اجتماعي اړیکو کې د دین نه تطبیق په سیاسي او بیناونملی تعاملاتو کې د نور او سره په دې کې د دي دین نه تطبیق کیږي په جګړه په دې مسایلو کې د دین نه تطبیق کیږي وای دښمن په ټول نور چارو کې د د تطبیق ضرورت نشته دین وای فقټ یوازې یورو حانی را بیتره د انسان او د د معبود ترمنز شدا معبود هر شی وکيلاو ک بوت وکار شايو و د د او د غترمنز را ده په زمير کې ديننه نو په ژوند کې د دې تدبيق نه پر راځي نشته دې څه کولريزم او ايدي عقيدته څه د دوی ځانت ليبرالان و د دوی څه ځانت قانون پسند يا قانون مند خلک وایي ځانت څه د اوس د سياسي تنظيمن او احزاب چې امریکانو د راتګ نو رس د 200 جوړ شول دا وایي سکولر دي دا سیکولار وېده منګملګری دي په مسلمانانو کې یو برخه داسې دي چې هغه په سیکولارزم باندې معتقد دي دا وې قسم منګملګری دي دوی ته وایي څوک دوی ته وایي رادیو غاني جوړکو مؤسسیې ورته جوړکو تحقیقاتي مراکز ورته جوړکو په انټونن ورته جوړکو شخصي مکاتب ورته جوړکو په حکومت کې شامل کو وزارتونه ریاستونه مديريته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 دا سیکولاراندی یو طبقه به کې داخله نشته دا مګمل غریدي په دې پوه شو یو طبقه و څوک دې کې سیکولاراندی عقیده څه شوی لای کې سیکولاریزم او د سیکولاریزم لغوي معنا څه شي دا لا دینیت دین ته په دولت او ژوند کې اجازه نه ورکوي عملی ژوند کې دین بوي چیرې دې ته په ذهن کې بوي او را تا باید د چا سره وي د خبل معبود سره چېته معبدود هر ده کهبد د مابود ده الله د معبود ده کوونه د معبود ده کهبل هر ش د معبود ده بس د تا معبدود سره د تا را تره په ځ کېژون کې د شيیانته اجازه نهشته او روا اونا روا حالالو حرامهښ بد دا به وایي چوک تیوي انسان خپله تا د ځان پااره او کم شيیان چې شخصيديقب به انسان ځانته خپله تاوي و دا د خپله خوښه ده د دو خلکو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 نما خپل هوا هواسمه دا غواړي چورته روانه راو په دیکه ژوند کې خو زخ سکولرې ما دي ته خو ژوند کې اجازه نه ورکومه نو دا ارشاید چې په قرآني کریم کې الله تعالی په اهد شریف کې بیان کړی فرأیت من اتخذ إلهه هواو خپل هواو هوا وس خپل اخوخه خپل اله ګرزول له ک اله چې څنګه سره امر نه کوي داسه د نفس او د هوا د امر کوي ته اذا کوو دا مکو نو دا غړ له خلق <تصفيق> داسې کولراندې عقیده ده او معنی دا لادینیت یا بې دینی په ژوند په نظام په اقتصاد په عسکريت په قوانینو په ټولنیزو تعاملاتو بين مللي اړیکاتو په دې کې دین ته نه اهمیت ورکوي نه اجازه ورکوي الشريعه تطبق قطعا اجازه نو ورکی تاسو ګورئ اسکان چې توی راغلی افغانستان ته د دې خپل نظام ګوټه دلته جوړ کړی دی پینزل پورشول پدې پینزل اسکلونو کې دی یو ځل د پاره هم شریعه حد چیر نه دی تطبیق کړی نه رجم کوي نه قاتل قصاص کوي نه دغله نه لاس بخپره نه دې شراب هڅه باندې اقامه کړي دي یو ډول هدي هم نه دې اقامه کړي یو چوک وایي چې یو څه نه کارن خو دې پغمن په مسافر کې چې ولې او کوشکک خو اعدام کړي هغه خو اعدام کړي خو دولتي اعدام و شریعت خو دا غسی نه یې کنه شرایط حد خو الله تعالی دغه لپاره کیفیت خو دلیدې دغه لپاره د خودی خلک وراټولې په یوزای کې بدړې او بیا به علانی رجم کوي او علانی په درو باندې وهی ترڅو چې نور خلق ته عبرت شي د خو پټ پړل چې لمړکو قرانه ته ورسره دا خو, خو, خو, خو شرایط حد نه دی کنه اسې وجلو ته خو حد نه وای په وجلو خو دو دوی دنیا او وجله دی الله د حدود مطابق خوونه کړکنه نو ځکه د خلک بيدینه دی دوی په ژوند کې دین نه غواړي نه ارزښت ورکوي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 دا وی په هیت صورت باندې موږ نه دوستان کې زکه دی دوی د منګ اله و دی بدل دا. دی منګ اله دی منګ هوا او حواس ده او دوی په ارڅ کې دی اغه اله مانی چې وای اغه خالق ده او مالک ده موږ سره حساب کوي د جنت او د دوزخ مکافات او مجازات را کوي راته پیغمبران را لګل دي کتابونه اسماني را لګل دي او اغه انسان ته دی وکاو د مکو حدود دي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 غربت تسلط دو این راز ذکا دیمخنی وای کی دمو غتاسی دی ودا ډیر بد خلک دی دوی بمبار شي وسوسه ول شي ووهه ل شي ووترل شي ووجل شي چې څنګه فشارونه او څنګه تکلیفونه او بندرازی هغه باید د دې په خلاف استعمال شي کارمع دي ک دي ک تبلیغاتی فشارونه دي, دي او بم بارود فشارونه ني ک د دي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 او دماسره دي, دي جبهه اسونه کول ماسره مجاهد اسونه کول ماسره خبر اسونه کول اي ما ته پیسې رانه کړی زره زب شخصی مسارف راه بس دي دي دا, دا. نور دي انډی والی خلک نه دي سره دا یو پالیسی ده ده او دا نظامي تطبیقیي دی د قاضيانو ترنوالانو او د استخباراتو له لاره هم بزنس ده ورته تجارت ده انسانان خرڅول نه خرڅول دي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 یو ل اصلکه باندې پخپل را خلاص شوه دی بل چاچ اورېدل ویلې دلې وی تا د څولکه سره در معلوم د اتولکه او اولکه دوه ور معلوم دی تا ته د څور معلوم دی نو امدا پولیس تادبیق شو عملی شو کنه چې په ډیرو پیسو را خلاص شو به وکړو کله پریخو د لاړ ایران ته په ایران کې مزدوري چې ځ ډیر منور زه jihad نشم کولای بل چا ته معلوم دی د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 به طرفه خلق دي به طرفه پدمانه چې نه مجاهدين دي او نه دي کفارو مرګري دي په خپل زندگی په خپل غريبي په دې باندې مصروف دي په خپل غريبي ژوندۍ د قاني کاروبار تجارت او شی په دې باندې وي مصروف دی. د دی خلکو د پاره وې داسې کوي چې تاسو د اقتصادي پرمختګ او د دنیا په کارونو باندې د مصروفولو لپاره پروژې او مؤسسې په کار واچوي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 د خته د خی د خوا کولو فرصتو برابر کوه او یو بل کارګ ته یو رګمال ته یو بل چاته یو بل چاات و چې دا خلک د پیسې په ګټو باندې داسې مصروف شي چې تر ټولو مهم کار ورته چشاوي د پیسې ګټل د امریک د را تګ نه وروسته د خلکو په منځ کې د دغهاممو خلکو په منځ کې تر ټولو ډیره خبره چشا کېيڅو د ګټللی چو کورونهديدي چو, دی دی چو موټر دیدي دی موټر د دی کم معډل ده کم د واخسته کم د خر کوه څو نومري لري څو ویلي غنډي د جوړی کړي دوکانو نه د څنګه مارکیټ د څنګه زوی د اروپاتو ورسې د کوونرسې د ترکیه کې د په یونان کې ده بس په دیوباني وخت کولي ویزه چې کډغه ولس مصروف مکلای شي دا وي د چا سره غریږي نیم ځای دینو سره دا وي د مجاهد سرادري مجاهد تزای ور کوي مجاهد ډوډي ور کوي مجاهد سرادري مجاهد ټوپک اخلي خو کډي یو اړ دي په تجارت د پیسو په ګټولو باندې دس اخته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 نوید خلک په دې باندې مصروف کيا یو خفه دنیا پرسته شي دنیا خو ته شي او بلدا چې د ځای دین مورنه محروم شي دی اغه تودي غيغه نه به محروم شي د دوی د غيغه نه شد دوی دوی جوړوي کوم دا اه ولس د چې مجاهد لپاره تا د غيغه جوړي ځات روډي د مجاهد زخمي ورته سمبالوي د مجاهد شهید سمبالوي مجاهد ترانسپورټ ته یې کوي شای نه یو ځنه بل ځای ته وړي مرسته ور سره کوي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 لدينا محرابة و محمد روح نرى و باسه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم و في طريق مطابعت دور نرو و باسه نور بيخ ابو جهلان كيه فهو سيقول دو وش عرب ابو جهلان ده چه سرولارده كفار سرولارده كمسامانان سر بس يو مجاهدين بشارغاني كلايوزا كلابلزا قرباني درغر ترول نور خد نظامون و په هاس بانده طول ده كفار سرولارده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 ويخ نا ويدو طالب او بيادش بيه دو بجه دو نمي بجه بسي ورشي ويوالي اده وخده ويدهي ملاه کو انكي کوه دمن سي نکال دو ملاه ويل غرن وو باسي او لا اوارن وو باسي ذكه شده ملاه ده طولن تحریکي ده بسي نورن كارپوريشن واي چه ملاه بيا با كي پدو دولا جهادي فکر والا ملاه د اسلامي نظام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 څومره طبقي دي په دې وطن کې ډري ورانش ته په دې وطن کې نجارانش ته په دې وطن کې ډاکټرانش ته په دې وطن کې انجنيرانش ته په دې کې بزګرش ته په دې کې مختلفه طبقي خلک شته په دې کې عام خلک شته خو دې غربيانو دې امریکایانو تر ټولو سخت دښمني دلته لچا سره ملاوت طالب سره وله هغه دا دغه ملاوت طالب دې ټوله نې چراغ درناده درناده او هی چ شي په تیار کې به تاسو چې څه کوي څه مخنن نسي.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 څه غواسياسي فکر نه لري سیاسی فکر نه لري خو د هم نه سیاسی جهادي فکر هم نه لري او د منګ ملګری هم نه ده چې مولاده دیندار ده دین ویل ده وای سره دې چې دا خلک د منګ ملګری نه دی خو منګ استعمال ولای شو منګ وای استعمال ولای شو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 خپل مسالح لري خپل دربارونه لري خپل آش نو خپل موردانې دي خپل صاب کتابې داسې ده دا، چې د جهات سره نه ده خو بازار ګرم ده په دی خلکو به و پ ور پرېو په دوی به شدی ور پرږدو دوی ته به خانیقاي ور جوړکوو تا زه بهکوو دوی ته به مدرې ور جوړي کوو دوی ته به راډی وگانان ور جوړی کو دوی ته به غټی ډبلې تنخوا ورته ورکو دې ته به د کار فرصتونه ورته ورکو په دولت کې به چې حکوم ديني بخش د قضا د کیفیت ده د کی امامت د اوقاف ده که دا شې اندي دا وي قاسم ګلخلی نکې زلنده غیر نکې دیموکراتانه نکې چې امامت نکې پترون کې بچی ورولړی ترشل پوزبه ولړی به خلک شهربسه دريږي په جماعت کې په هر څار کې د اوقاف او رسمي مساجد دي وې دا به دوی ته وروس خو په څو باندې دی. یو شرط خو به کې چې د جهاد مجاهدینو سره رابطه و نه ګورم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 و پر نشته ولا شخل حث دستري محک ریس نه و فلاني قا او قاف وزارت کې وز ریس ما دا نه و فلان را کې خبره ب نه کو و تلزیون ک نهې کې و دا خلک به بزوا خلق په زهن کې به اېدا خبر وي چې ولاده خو نو څه کفري نظام کو نه د خو هغه مسلمانانو دی مناسب پکې د اجساب د پیر صاحب پکې د حضرت صاحب پکې د صوفي صاحب پکې د داخلو دا خو هغه شتده پکې د نظام او د دې نظام په خلاف چې څوک جنگي د خو اختیار باغي دي د خو اختیار ډېر بد خلق دي ابلو راځي مل ته ملا وشلای ابلو راځي د اوقاف رئیس وشلای ابلو راځي د علما او د شورا مشر وشلای دا ډېر بد خلق د مجاهدین دا ډېر بدکار دا خو اختیار انکاری ګور د دین والا او سره دخمني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 خود دا غټوله راډیوګان نشه تسوي دا ټکي وبکنه دي غرب دی زندګي او دی غربی مفاهیم او نظریات په خلاف وبکنه نهي په خاص ډول دیموکراتي په خلاف وبکنه نهي او دی جهاد په اړه به خلک شکمن کوي شکمنه شکمنه خبره به د جهاد مبارکې کوي یا به نه کوي او کوي نو په اړول او تحریف شوی شکل باندې به با کوي مثلا انداز بوای چې جهاد خوشتا جهاد خو په کتابو کې دا خدای اسلامي او حکم ده نو اوس د دله کوم راوي یو افغان را پاتې غو بل افغان وژنه ګوري به خبره کغه کی دی فاته د دې وجلو دي نو وجلو خبره افغان او نه افغان نه په دې مسلمان او نو مسلمانی رسول الله صلى الله عليه وسلم د چا په خلاف جنگي ادله د خپل قوم په خلاف جنگي ادله د خپل قريش په خلاف جنگي ادله د خپل ترپ خلاف ځنګیدل خپل ترپ ځنګ کی نی نیولای او بیا په فدیه باندې دي خوشی کړی مفت نه دی خوشی کړی اگر ته ای ادي الله رسول الله صلی الله علیه وسلمان یما ارته نا ولكنك في الظاهر كنت علينا او کما قال صلى الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه توای خو په ظاهر د موږ په خلاف وی تدوی د صف سره تاسو رب ما عمل لك ولې سره کی اگر ته ای مسلمان اسلام په پټ ساتل وو وینا پخکارخه تل دوی سره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 بنديان دی فدیه په مقابل کې کی خوشحالي مکه ته خبر لیږی چې هرڅوک خپل باندې خوشحالي ندو ندو فدیه ورتراوړي بیا چې کله فدیه ورتراوړي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی زوم د فدیه چه راضي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د فدیه کې نو پخې کې یو هار وي یو غاړه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا, دا هار وینی به اختیار دی و نو وکړي راشي ورته زکه چې دا هغه هار وي چ خدیجه رضی خپل لور ته په واده کې هديه ورکړای او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا مبارکه بیبی او اولنی بیبی شو دی اول ورځ نور سره ولر او ترڅو چې وفات کیدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چو سختي ور باندې راتله دی په تسلی ورکول دی اطمینان ورکاو ورته هر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل مبارکه بیبی په غاړه لیدل دی بی بی لی دا هر پیغمبر صلی الله د خپل مبارکه لور په غاړه باندې لیدل دی دا هر علوري علي شخص خپل خاوند در باندې خلاص کی یا دغه د دي قران نه د هر راځي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د خپل ظلم په خلاف ځانګي د خپل ترپ په خلاف ځانګي ابو بکر رضي الله عنه د عبد الرحمن ابن ابي بکر په خلاف باندې ځانګي خپل زويده د کفارو په صف کې ده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 کتابو کې خوشتا خو اوس نو ته ګوره یو افغان راپورته کې ګو بل افغان وزن د ان وس کلر واده خدای ما غدمونځ کې یو دس کې دیمه هشت دې کلمه وایو تیم وای په دې خبرو باندې به خلک تیرباسي څوګي تیرباسي دغ ورستملایان دغ ورستي بوينه رادیو ګانې ری چې دا کوفر اسلام سره خلط ملت کړي ګډ وډي کړي نو دا په حقیقت کې دغه رادیو ګانې څه شې دا د کوفر یو بل وسيله ده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 ما تعبلارو د یو چا د مانزه په باره کې یو کتاب را کړا منزه مانزه د فقې په باره کې خو هغه داسې نه ده دا چې یو عادي کتاب ده لې وی خو د یو مذهب فقہی مسائل بیان کړي او لبلخه یې په دابل فقہی مذهب څخه ډېر بد ویلي دي ګمراه ورته ویلي بیلاری ورته ویلي به دلیل ورته ویلي ناروايي او په داسې زبردست کا غصبانی په داسې اټ پیپر باندې چاپ کړي چې چا سړی ورته حیران شي بیا یو ناشر تورخکار کمانو روار په دغه کتاب بانی چو پیسی رازی، چو سڑای چاپوی، اغراتو ویلوی ده کتاب بانی کم تر کما چلور ساوروپی پا دیوانی پا یوان نسخه بانی خرچال آجی، او اغر کتاب مفت توضیح که دی خلق پا منسی، دی اوقاف لخوان توضیح که، اوقاف چاپوی، او بیای نور ملعان تورکی، ملعان بیا، خلک ک شي نوای دغه ټولونه د ټولې د دینی خلک دا په د مذهبی اختلاافاتو داسې سره اخه یا چ منږ ته پام نه شي په خپلوې سرهخته یو بلته وایته کااف د تی مشره کته دا شوغ دوی به پ خپله منځ ک سر ګرم وي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 اغ چر او رغتم خبر وروا ور ولدي پوره شو چې څه مړو ته ور ور وي کي اوريندې الله <سؤال> کار د ور سره کي نا اوريندې الله کار د ور سره دي څه دا کې اورې دوی ته خبر وروا ور وي دا ژوندۍ یقیني اوري خو اوس لوې لوې مدرسې لوې لوې او لوې لوې املايان دا په دې کې ساخت دي چې د مړي اوري کي نا اوري په دې سره فېږی خبر به ويستې کي اوري منګا چر کي نا الله تعالی غلي تلک امه قد خلت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 بیو جنجال دمد چدا بوس اور کی خپل کار ده الله ته ورغلی کی اور دم او اوری بیکنا د بی اوری د دغه شهر اور نو دا مذهبی اختلافات دغه عقایدی اختلافات را او دو ته فرادی وغان کی تبلیغ کول دو کول د بل خلاف رسالیم کتابونه لیکل او بل په خلاف یو منازره ګرمول تاسو وګورئ د افغانستان په خاورو کې نن سبا منازره ډیره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 عوام خلک بیا د نظریا خلک د برداشت تا نو د دي دې تر شا هم امندغه امریکا امندغه غربي استخباراتي جهتون کار کوي او د غو د پاره بیا دوی اشخاص انتخاب دي دي دي هم انتخاب کړي دي د غو د پاره بیا هم ورته خانقاو جوړ کړي تاسو وګورئ چې کله امریکای راغلل چه کارونه کول مسجدونه بمبار کړه مدرسې بمبار کړه طالب یو واژه مولای یو واژه اسلامي نظام یې خو سم دستي او رسبل څوک په خانونو کې خانقاو تازه کړي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 او تحاكم الى غير ما انزل الله كي حكم بغير ما انزل الله كي دا خلق شك نشترج دا كافر دي دا مرتد دي. اه بات شو دا نوري شي دي اخواتي خواتي شي مختلفو زاينو كي استعمالي يوبرخ بيناداني يوبرخ بيداس نم كشكل خولين باي يوبرخ بيداسي شناسيته بي ضرورتي يوبرخ بيداسي ش بستر كي برغولو تبي ضرورتي يوبرخ بيداسي شلغوغي وني سي اتولي بي سورينانا بس اورك كي